Таллін, 2000. Гадаю, що той парк називався іменем Тамсаре естонського класика. У кадрі Орк до президента Естонії ми потрапили щойно наступного пополудня. Президент Леннард Мері був, як і ми, письменником, але вже дуже стареньким, і тому промовляв жахливо тихо. Ми змушені були всі як один позамовкати, і непомітно для себе самих підступити ближче, щоб урешті почути, про що він говорить, цей старезний пітон. Не пригадую, якою саме мовою він звертався, можливо, кожною з п'яти, що ними володів. Але це відбувалося наступного дня в кадрі Оргу. Натомість першого дня я вийшов з готелю у бік Старого міста. Дорогою я мав перетнути парк імені Тамсааре Я майже не сумніваюся, що то був саме він. Сьогодні я обов'язково впізнав би його. Так от, я йшов парком, і все було цілком незлецьке. Літо, сонце, гаряче, естонське. Трава, водограї, кіоски, лавки. А тоді зробилося ще краще. На одній з лавок вилежувався брудний і п'яний росіянин. Звідки я знаю, що саме росіянин, а не, скажімо, фін? А от знаю і все. Чомусь є в мене така впевненість, а чому не пояснити? І поки я йшов алеєю, невблаганно наближаючись до тієї лавки, з протилежного боку до неї невблаганно наближалися дві естонські дівчини – високі, ставні і сильні, дві нордичні лошиці в поліцейській уніформі з гумовими киями і наручниками на поясі. У цій книжці жінки поліцейські виникають не вперше, але сподіваюся, що тут уже в останні. Коли я порівнявся з лавкою п'янички, вони вже бралися за нього. Їм було років по двадцять, і вони були підтягнуто зібрані, мов, ангели від плати. А йому хрін знає, скільки років такому старому і брудному. І він був плямою на тлі і на тілі їхнього світу. Як вони цю пляму усунули, не знаю, бо не озирався. А якщо й озирався, то хіба в сорокові роки з їхніми спаленими хуторами та депортаціями?